פרק י"א כי נער ישראל ואוהביהו, וממצרים קראתי לבני, קראו להם, כן הלכו מפניהם, לבעלים יזבחו, ולפסלים יקטרון. ואנוכי תרגלתי לאפרים, כחם על זרעותיו, ולא ידעו, כרפתים. בחבלי אדם אמשכם, בעבותות אהבה, ואחיה להם כמרימי עול. על לחיהם, ואת איליו אוכיל. לא ישוב אל ארץ מצרים, ואשור הוא מלכו, כי מאנו לשוב. וכלה חרב בערב, וכילתה בדיו, ואכלה ממועצותיהם. ועמי תלויים למשובתי, ואל על יקראוהו, יחד לא ירומם. איך אתנך, אפרים, המגנך, ישראל, איך אתנך כאדמה. אשמחה כצבויים, נהפך עלי ליבי, יחד נכמרו ניחומי. לא אעשה חרון אפי, לא אשוב לשחט אפרים, כי אל אנכי ולא איש, בקרבך קדוש, ולא אבוא בעיר. אחרי אדוני ילכו כאריה ישאג, כי הוא ישאג, ויחרדו בנים מים. יחרדו כציפור ממצרים, וכיונה מארץ אשור. והושבתים על בתיהם, נאום אדוני.